Arraitzen duzu ez, zintzelik irratiko erretegia saioa entzuten, hemen zintzelik irratian, FM1-ean, horretatik susen-susenean, eta telefonoaren beste aldean, imanoldau gau, gure literatur, gure literatur, kritikaria, esango dugu, agarala, La aurkularia, laguna. La aurkularia, venga, vale, laguna, venga, usteko dugu, aurkularia, la laguna. Venga, eta gaur gure aurkulari laguna den iman olek, ekarri dugu bere laguna den baten obra baitaren, ikustu zure laguna <gülüyor> esango dela, azko da nahi patzen duzu, ez da? <gülüyor> bai, bueno, laguna ez dakit, baina negi ezen idazle bezala, nik mirestenetan idazle bada, pelloa inorga, eta, ba, bueno, bai, bere lanak, ba, maiz ekartzen ditu gure txokora, horre xegatik. eta, bueno, gainera zea radioa, e eta bere berarekin normalean aritzenan Jokin Mitchelen Ilusto Zeila badiak ere gure eskualdekoa dira, eta, eta hori ere ba bueno, ahondo, ah, está ingurukoei sea fiskat ematea, kancha fiskat ematea, izo. Bai, gaineraz dituko gainbeste, eta. Gu, inguruko, e, Zitu guztare, hola, pilla, pilla bat ezateko ondo legoke Astero, astero, eskualde konor behiten liburua Edoipuña ekarri aldizatea onuntza, baino soritxarres Bueno, ala ere badaukau, asteros raipatu Eskalerria eskualde hau baino nazko saundiagoa delako oh, no, Ez gera kexatuko Eta salgatekarri zupeñoa, niorga garrirogurera Ba, horrein dela gutxi, kaleratu delako liburu bat eh batela sailan, batela da, elkarrekar gitaratzen duen sail bat, hogeita e, bat zenbakia du. Eta... E, ipuintxo, hola, xumea da, xumea da tamaña, xumea da e, edizioz, eta xumea da historia, men albiberean da, ipuintxo bat uste usteet, ba, interesgarria eta erakargarria gerta ditekena, ba, haur, ba, askorentzat, ez ba, aurra gurasoak ere, bai. Bai, te esplikatuko nahi, kontua da, E, liburuaren izena da, mux monstrua eta mux monstrua dela e, niko ditzen aur baten pampiña. Monstro guztiago estela, adarrak ditu, urdina da, eta, bueno, bauri, ba, telaz eta algodoi betegarriz egine dago. Eta, ba, niko horik ertaten zailona da, bere lagunik honena dela mux monstroa. Naiko bakarri sentitzen da, ez dauka zen hiderik, ez dauka esan nahi, ez arreba, ez ez ezer Eta gaina bere itatxo eta bere amatxo bananduta daude Orban, astegunez gunez da amakin, da aste gurutan Eta, bakar, ba, mm, xamar bizi da, eta menos mal mus daukala, berari konpainia egiteko Eta, bueno, ah, oztaioa bai, eh, oztaio pillo bat ditu lorreta Ola laguna laguna, ba, mus, mus, bai Or aur jaorke guztota senditasunean zenburua sententsa jetun esmen aurkitzen den aurkitzen azkenean baita bai hor ikusten da Claro su igual eten unia ideaziko euskera batuan monstrua idatzi berda ez da monstruo eta ciudad monstrua monstrua muish ere bai muish bai muish monstrua ora gero Hora, gertu zemotikoa mosturgoarekin eta, eta trena bat. Ez dena txikituta, por cierto. Bai, bai, eta... Eta kotxe, kotxe dago kamiu. Ba, eski, que, bakitzen ba, ba, hartan duzen nik hori. Eta, niko, ba, bueno, bizitza nahiko... Bueno, ez da oso eskuza bala berarekin, eta gania berea matxo bere. Eta, da ez da, ki bolara, txarra pasatzen nahi da, edo, baina herrita eiten dio nik hori. Eta, nik hori esan, hau egin, abestea, eta kasako zailuak, eta esaten dizkio gauzak... Ia denak erritaka. Da, karo, bere ez seguro hama txintxoa, elatu oso gatorra eta hori dena, baina pakizu nori izaten den ez da, nahi gabe askotan, ma, inertzia zorako hauza gehiagetetu guelduok. Da, karo, Nikok, ba, ba behak egin horbiti merri hori, torua, ba, ba, bere jostaiuek, eta, eta muz, monstruak ba, Nikoren haserreak e, jasaten dituzte. Eh? <laughs> bai, hoize gertatzea. Torratik ikusten ez du trena dagoen bezala. Eta dauka eh, marrazki horretan bertan Ma muntz monstrua agarretatik alduta gurenik. nik uh Baina? -huh. Hala esi da, hala esi da Monstrua ondia, eh, por cierto Bai, oh. bai, ezeria eta nixaten miragatan piñauek Aurra baina goazua, oietako bat ematen bai Iseba <risa> batek edo osaba parrandero vai. batek edo, Tombola batetik garretako ondio, oieta oh, oietako Horira, Oparit típikoa goetako bat esatzen zunan Nio, <risa> hau oh. gaber, eh, pasako ginen ba, eh Baina, bai, ondia, nik Ni, niko maite dut, eta pentsatu dugu dut, ez, e, peioa inorga izagutu, eta... Ba, bueno, honek bere, bere, bere historia jarraituko dut, eta egongo dela hor... Auskalonon bukatzen duen, bai Nikok eta bai bere mostru. Bai. Ba, eguno, txea bada, e, arratsalde batean, ma esate bateko... Arratxalde goiztea da, goiz batean, laruma eta goiz batean, pare bat orduan gertatzen dena, anekdota bada. Eh? Eta, ba, aste burua denez, talarun denez, ba, aitak etorri berdu Nikoren bila. Eta bitarte horretan, Nikori, e, niko ba, amak esaten dira, gana, bueno, ba, jantzitzaitez, logela txukundu, eta hori dena. Baina niko Nikokori egin berrean, ba, jolasten jarraitzen du, no? jostai hogei bat ditu, orduan amarekin, ba, zer, auka, herri, eta herrita amaren herri, eta holako gauza gertatzen dira, eta gero aita etortzen da, eta aitarekin joaten da. Eh? Hori da, ba, denbora tarte txiki horretan, egun erokotasunean edo zeinetxetan gertatu daiteken anekdota bada, ez da, zer magikoa, bueno, magikoa izan daiteke, ba, mus monstruoa, ba, biziduntza tarte aurra, baina, bueno, hori ere, nik etxe guztietan gertatu dela ez Aipatu duzu azieran, eta oen berri hori horren inguruan, ba, amaren etxean dagola, aitarren etxera joan behar gula, aitaritokaten zaiolako. Bai. Ez dut uste, baino galdetzea gatik, ze peioan jorrez da olakotan gehiagiz sartzen baino balda auka alako, bez ez da, eki norezan, alako bigaren irakuketa bago, xoa, deno gara, zorio, ez eh, da. Ma... Peiokezu bere iritzien maten, libu, historia honetan. Ez du bere iritzien gorde egiten du, etez hori bakarrik e, Pertsonaiak ere egiten usten ditu askatasun guztiarekin ozea, Amak esaten du, esan nahi duna eta niko ere bai e, Eta Jokin Michelenak ere lagundu egiten horrela gertatu da, egin bere marrazken bidez e, Naiko, ba, bueno, irakurleren partetikan sensazio da, bauri baleio txiki batetik ikusten hariko bazina bezala ba, ozea, Famili arruntz bateko larun batagoiz arruntz bat agoiz, Bai. Eta lorretatikan irutzen zaite interesantea, ba denontzak ore helduontzako zen aurrentzako. Ba, bono, ba, askotan igual me ba, identifica tuta ikusiko deguela geure burua zen. Ba denok agian egin dugu, ba, behar baino nozen altuagoa, ba ba gure aurrei ba gostailoa jasotzeko esatean edo edo aur guztiek ba, sentitu dituzte, ba, nikok sentitzen ditum sentimendoiak. Bai. Bai, dugu. Eta bueno, ba, Hor izeda, hor izeda, pelok e, egiten duena, tenedetako, gainera, eskergarria denez da, hor e, e, epaitzen astea edo iritzi ematen astea, ba, oso arriskutsu izan daiteke. Ba, ba, batzutan gertatzen da, ez eh? salakoa gertatu zaio la ez dakizem, eta ah, hor den eoztazule oso ondo tratatzen du gaietalako moral, Ez, bai, bat, bai, hori eh, da, bai. hau Eta ez da, bai, auberriz, ba, gehiago da Eta ez, bai, ez dut ezagutzen, baina pentsatzen dut Ikusten du historia txoba Eta entzioen mutikoari, berabizidun modura Oizet, bai, soluzio hori Eta, ez duen ematen Eta eh? jo Umiagoa da, apalagoa da hori baino Eta soluzioak ematen baino gehiago ba, Erakutsi egiten du eh? Denon biztan jertzen du agian denon intimitateko zerbait Nola bete esatearren Eh, Peioren Peioren Leiburuzken Tamaña berekoa da piko bai, Ogeita ma bi horri alde Marrazkikin Liburu guztiak eh? liburuak bere azal, kontra azal Eta denarekin, bueno, tapak enduta Kampoko tapak enduta, ogeita ma bi horri alde Bero Bai, bueno, eh, lehen irakurleak bilduma da batela, baina, bueno, ez pentsa, eh, daukaztakinik, eh, tines eh, amalau, molako zerbait. Mm, mm, mm, ez da ina un dia, orduan. Ez, ez, es, ez, es, ez da ina un dia. O, oh, son doktamarrasiak ere pentsatzen dut basora garriak, ez da, Jokin Michelenaren? Bai, Jokin Michelenaren hildoan, eh, azpaldientan Jokin Michelenaren ari da berei historietako protagonistai jartzen oial eh kuadrodun estampatu noretzako ortera batzuk eta oraingo hontan ere hala jarri dio zeari gure nik hori baina bueno beintzak gorria dira gorria eta eta arrosa atzeko zerbait eta bueno tira baina eske oraindik oh, ogoratzen dut sea bat zugune ai e, txingurriaren eta txitxarre marikanta marikanta joer Opera, kantari bat, dibabat, horia ah. eta zearekin, hori eta beltzearekin, hori da, usta horteroa, bueno. Horreko, horreko razkena polita zegoen. Eh? Te, terrible, <risa> bai. <bale. risa> <risa> <risa> eta ez dakiz erratikoen Michelinari eman dion, kuagro duen goza jartzeko protagoniztei. Enpeti ezela, Michelina bak, ez eh, du, objetu oso gutxi, justo foko handagoena, eh, koloreak ere, ba, gutxi, eta gainera primarioak, ba, horia, urdina, pixka bat, eh? Txuribeltza, da, nolaitu esateko oinarria, txurig risa, edo, eta bai, holako e, estampatu, edo holako detaille etxoak agertzen ditu, ba, eta git, ba, oialtxuri batean, ba, markatxo urdinak adiz, maindirea egiteko. Edo, amaren e, bata, edo, nela gozaretu izan daitekena, edo, ez dakitze, tapakidan, ba, horia da, eta gero gainean, ba, dar, pelar marrazki batzuk. Hai. Ba, e, oso mitxelena, bai, ondo, e, estampatuen rolloa, gurein nola, lapaboz, la liburu, e, agian gehiago, asizan sartzen, eta gire ba, bueno, ordena horren kontuak nire, eta giri guztatzen. Ina, ja, bueno, horiak kontua. Oso, ondo. Bueno, oberi Manol, ba, gian amaitzeko, saioarekin aurreak jarraitu bar dugulako, ba, fitsa tenikoa, ez da, golaatzea izen burua, eta... Bai, e, e, liburuaren da Mus, Munstroa e, Idazlea Peilloa Njorga Ilustratza Jokin Michelena Argitaletxea Elkar Batela Salga, Ogeita Beatzik Zemakia Ogeita Mavi Horri Alde eskaz, Tapa Bigunak Bi milata Amalauean Bi no, milata amairuan Dago zatuta argitaratua bai Hemen jartzen dule gordo Bi milata Argitaratua Bueno, ba, a mila esker, gurekin egotea gatik, berriro, eta, bueno, ondo sartu da berrian... Eta Ezin? gaur ez dugu guraldiari buruz Baina hudabela ator, orduan hurreman itzegin Odua bezemuz ba, e, Eta gania gaur, pentsatu eta neuken eh, ja, Zain nengoen, horre guraldian noiz eipatuko zen idan Xambar nintzun eguzki Ikusten nahi nintzelo xartzen ah, Oren eh, naparroan nago Shakanan nago eta eskerretara urbasa Eskuitara darlaria buruz ikasita ze xambar nintzun Ben ja estizut esango ja, se, se, bueno, Urreman esango dira zu, a ber urreman Bale, bai, bai, zin mozai Zurengo ambeste nometean gozera, klaro ¿Ah? ah, está búsqueda de verdaderas modas. Así diría. Moda, bueno, ya espero por aquí. Ay, venga, ahora Cecilix, sí.